ci și, și pe pământ, el mi tata, om și sfânt. În următoarele 30 de minute veți asculta iubiți ascultători programul numărul 216, adus prin preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, astăzi ne vom înfrupta din hrana spirituală a Cuvântului Lui Dumnezeu, așa cum o găsim scrisă în Evanghelia după Matei, capitolul 24, din care vom citi pentru început versetul 51. Înainte de aceasta însă, haideți să asistăm la un dialog dintre un filozof păgân întors la Dumnezeu cu numele Iustin, care a trăit pe vremea împăratului Traian, imediat după anul 100 de la Hristos. Justin găsește mântuirea printr-un mesaj scurt, dar concis, al unui bătrân credincios, al cărui nume i-a rămas necunoscut, după care este denunțat autorităților ca fiind credincios de către un coleg al lui de breaslă, pe nume Crescens. În urma unei discuții în care Crescens a fost adus la tăcere de argumentele teologice ale lui Justin, acesta al denunță lui Rusticus, prefectul Romei. Văzându-l în haine de filozof, prefectul îl întreabă pe Iustin despre ce învățătură are, la care Iustin dă următorul răspuns. Eu am căutat să dobândesc tot felul de cunoștințe, a răspuns Iustin. Am studiat în toate școlile filozofice și în cele din urmă m-am oprit la singura învățătură adevărată, aceea a creștinilor, a acestor oameni disprețuiți de toți, despre care se spune că sunt în orbire și retăcire. Cum, nenorocitule, turmeze tu această învățătură?" strigă prefectul. Da, și cu multă bucurie, că știu că ea este adevărul." Întrebat apoi despre locurile unde se adunau creștinii, el a răspuns că ei se adună unde pot, nu toți în același loc, pentru că Dumnezeul nevăzut este fără margini. El împre cerurile și pământul și este adorat și slăvit pretutindeni către cei credincioși. Prefectul, amenințându-l cu moartea dacă va stărui în superstiția sa, Martorul lui Hristos a răspuns, Tu mă poți face să supăr toate chinurile, eu vă rămâne totuși în stăpânirea Harului, care dă siguranța mântuirii și care este partea tuturor celor ce sunt în Hristos. E, tu crezi că ai să mergi în cer? Da, nu numai cred, dar și știu și am de plină siguranță. Astfel a fost răspunsul plin de încredere al filozofului, care după ce a fost dus în coace și încolo, atâta timp de orice vând de învățătură omenească, și-a găsit în cele din urmă pentru sufletul său o ancoră sigură și tare și o nădejde care nu înșeală nici de cum. Prefectul și-a dat silință atunci de a convinge pe Iustin și pe și săi să aducă sacrificiul idolilor. Niciun om a cărui minte este sănătoasă, a răspuns Iustin, nu va părăsi o credință adevărată pentru rătăcire și nelegire. Adu sacrificii, zise prefectul, sau vei fi chinuit fără mine. Nu doresc nimic altceva decât să sufăr pentru numele lui Isus, Mântuitorul meu. Mă voi duce astfel cu încredere în fața tronului său, unde lumea întreagă trebuie să se înfățișeze într-o zi înaintea lui. Astfel a fost răspunsul plin de curaj al martirului, iar cei șase tovarăși au întărit cuvintele sale zicând Faceți ce veți vrea, noi suntem creștini și nu vom jertfi idolilor. Prefectul, văzându-i neclintiți în fața amenințărilor sale, ar sti condamnarea. Cei ce refuză de a duce sacrificii zeilor și de a asculta de ordinele împăratului vor fi mai întâi bătuți cu nuiele, apoi li se va tăia capul. Martirii s-au bucurat și au binecuvântat pe Dumnezeu că i-a socotit vrednici să sufere și să moară pentru numele Domnului Isus. Au fost deci duși în temniță și acolo, după ce au fost bătuți crunt, li s-a tăiat capul cu ce preț mare au dovedit aceștia credința lor într-un Hristos din ceruri. Ei au primit să-și dea trupurile, să fie chinuite groaznic și să fie omorâte, numai sufletul să le rămână integru. Ce deosebire izbitoare între ei și noi? Alergăm de dimineață până seara numai după confortul trupului, să aibă bani mulți, să aibă plăceri, să se simtă bine, să fie îmbrăcat frumos, să fie menajat, să aibă case luxoase, iar pentru suflet este destul câte o rugăciune fugară, câte un verset citit peste săptămână și mersul la adunare sau la biserică duminica și nici aia întotdeauna. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne ca pe parcursul acestor minute cât stăm în fața cuvântului Tău să putem să Te cunoaștem și noi pe Tine mai bine, să cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos care a suferit atât de mult aici în trup ca să ne mântuie sufletele, la rândul nostru să primim și noi toate suferințele care, de fapt, ne ajută să te cunoaștem pe tine mai bine și aceasta pentru slavata ta și bucuria noastră. Amin. Doar trepte tot mai sus De-a lungul drumului ce mă conduce la al meu mântuitor iubi, Iisus Dar până atunci inima mea Cânte, până atunci cu dragul voi aștepta, până în ce zi când încerc voi ajunge, în ziua Ce putere are avea cuvântul și mărturia noastră, iubiților, dacă ar fi întărită de o viață pe care am trăit-o e cu adevărat pentru fericirea veșnică și nu pentru cele trecătoare. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 24. Să citim versetul 51. El va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Prin aceasta Domnul Iisus arată care va fi soarta de la urmă a tuturor acelora care poartă numele, se numesc robia lui Dumnezeu, dar nu se îngrijesc de hrana spirituală și chiar și cea materială a fraților și surorilor lor. Toți aceștia care trăiesc acum în chefuri și în beții și se interesează numai de plăcerile trupești, dar nu poartă de grijă de sufletele lor și mai ales de sufletele celor din jurul lor, vor avea această soartă. A fi tăiat în două înseamnă moarte. Unitatea este viață. Căsnicia tăiată în două încetează de a mai fi. Prietenia tăiată în două se stinge. Dragostea tăiată în două moare. Robul tăiat în două de sabia cuvântului lui Dumnezeu va fi despărțit de Dumnezeu izvorul vieții. I se va întâmpla exact cum a trăit. Cu o inimă împărțită a fost, împărțit va fi. Cine vrea să slujească lui Dumnezeu, dar să fie prieten și cu lumea, va fi tăiat în două. Mlădițele năroditoare și uscate vor fi tăiate, adică despărțite de trunchi. Soarta fățarnicilor, după cuvântul Domnului Isus, va fi cea mai rea dintre toate categoriile de păcătoși. Căci nimic nu ne cinstește pe Dumnezeu mai mult și nimic nu este mai primejdios pentru suflet decât fățărnicia. Spune un înțelept că fățărnicia este aluatul nelegiuirilor și capul tuturor răutăților. Fățărnicii vor fi tăiați în două, adică despărțiți de viață, despărțiți de Dumnezeu. Pedeapsa aceasta le va fi dată într-o deplină stare de conștiință, fără niciun văl, de aceea vor plânge amar și vor scrâșni din dinți. E singura dată când nu se mai pot fățărnicii. Robii răi sunt cei care au știut adevărurile lui Dumnezeu, le-au spus și la alții cu gura, dar nu le-au trăit în umblarea și lucrarea lor. De aceea ei totdeauna au fost o plicină de poticnire pentru sufletele nemântuite, împiedicându-le să vină la mântuire. Deși ei niciodată n-au fost robii lui Dumnezeu, judecata și sentința le va fi rostită, ca și cum ar fi fost în slujba lui Dumnezeu și nu și-au făcut datoria, pentru că așa au spus, adică vor fi judecați după poziția pe care singuri și-au luat-o. Căci trebuie să știm, fățarnicii și toți cei care s-au ocupat cu lucrări religioase pentru un interes egoist, niciodată n-au fost recunoscuți de Dumnezeu ca fiind copiii și robii Lui. Numai cine este născut din Dumnezeu, cine are Duhul Lui, numai acela este pus în lucrarea Lui acela este recunoscut ca om din casa lui Dumnezeu. Cine se lasă curățit acum de sabia cuvântului lui Dumnezeu, cine se supune tăierii, adică operațiunii ca să înlăture tot ce este păcat și rătăcire de la el, va fi izbăvit de tăierea în două la judecata din urmă. Cine face astăzi despărțirea de păcat și de lume, nu va mai fi despărțit atunci de Dumnezeu și de împărăția sa slăvită. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos acum și în vecii vecilor, pentru că ne avertizează și ne lasă să o știm din vreme. Slăvită fie împărăția sa cea veșnică. Amin. Iubiți ascultători, cu aceasta se încheie studiul capitolului 24 de la Matei, pătrundem astăzi în capitolul 25, din care vom citi versetul 1. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele, și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cu multe este asemănată împărăția cerurilor, adică stăpânirea cerului a stării de cer, și din toate se pot vedea limpede fețele frumoase ale cerului aș unic și minunat adevăr, așa după cum se vede și la capitolul 13. De data aceasta Domnul Isus o asemenea cu 10 fecioare. Atunci, adică la venirea Domnului, dar și acum, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Zice Sfântul Ambrozii așa, cine sunt fecioare decât sufletele acelora care au scăpat de bătrânețe acestui trup, fiind întinerite prin Duhul Sfânt? Să ne punem întrebarea, de ce zice 10 fecioare? Să aibă oare vreo însemnătate acest număr? Desigur, nimic nu este de prisos sau la întâmplare în cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă noi acum nu putem pătrunde în aceasta, va veni vremea când o vom înțelege. Numărul 10 se poate împărți în două, 5 și 5. Numărul 5 este amintit de multe ori în scriptură. Unii cercetători au fost îndemnați să-l pună în legătură cu cele cinci simțuri firești ale omului, adică văzul, auzul, gustul, mirosul și pipăitul. În înțeles duhovnicesc, numărul 10 poate fi luat gândindu-ne la cele cinci simțuri trupești și la cele cinci simțuri duhovnicești ale omului cel nou. Credinciosul are în el acest număr. După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, spune la Roman 7 cu 22. În cel credincios sunt doi oameni, omul vechi, care trebuie zilnic răstignit, și omul nou, care se înnoiește din zi în zi. Nu vreau să stărui mai mult asupra acestei idei, ci ne gândim la adevărul că la venirea Domnului, chiar credincioșii vor fi împărțiți în două, adică așa cum spune prorocul Ezechiel. Dumnezeu va face judecata între oaie și oaie, nu numai între oi și capre sau oi și lupi. Versetul 17 din Ezechiel 34 Aceste zece fecioare, luându-și candelele, au ieșit în întâmpinarea mirelui. Dar așa cum s-a amintit, Domnul este acela care va deosebi pe cei care au trăit cu adevărat Evanghelia. Căci nu e de ajuns să spui, vino Doamne Iisuse, ci trebuie să ieși în întâmpinarea mirelui. Aceasta este partea pe care credinciosul trebuie să o facă. E de trebuință rugăciunea și așteptarea în veghere, dar mai trebuie să ieși în întâmpinarea mirelui, să faci o parte din drumul pe care trebuie să-l parcurgă el. Interesant! Să ieși în întâmpinarea luminii cu candela aprinsă, deci tot cu lumină? Și încă ceva. Ca să ieși în întâmpinarea mirelui, trebuie să părăsești vechiul tău loc. Și acest lucru trebuie să se petreacă chiar acum, prin credință. Căci mirele vine, dar nu acolo unde prin nașterea trupească te afli. El nu vine în niciun loc din câte sunt pe pământ, ci vine în văzduh adică deasupra pământului, deasupra felului de a fi al pământului. De aceea și noi, prin învierea din moartea păcatului, am fost strămutați în locurile cerești, într-o stare de cer, cum scrie la FSN 2, 6. Numai dacă ieșim din toate cele ale pământului și din felul lui de închinare, putem aștepta cu adevărat pe mire. Creștinii trebuie să stea în fața lumii albi și curați ca niște feciare. Ei trebuie să poartă în mâini făclia nădejdi și a bucuriei. Trebuie să trăiască în nădejdea slavei lui Dumnezeu, gândindu-se la bucuriile de la masa nunții mirelui. În viața lor zilnică trebuie să se vadă aceste însușiri de fecioară. Când însă vine mirele, atunci se arată și deosebirea dintre fecioare. Încă un gând. Numai fecioarele caută mire. Femeile căsătorite nu mai umblă după așa ceva. Cine s-a căsătorit cu lumea, nu mai umblă după mirele Isus. Știi sigur că ești liber de lume după dorința arzătoare pe care o ai după mirele Isus? Acesta este semnul. Sunt creștini care nu se gândesc cu dor la venirea Domnului Isus. De ce? Un singur răspuns. Aceștia nu sunt fecioare. Domnul Isus ne spune în versetul 2 despre aceste fecioare că Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Știți, diavolul are curse și pentru sufletele fecioare, adică neglijența, oboseala și preocuparea cu lucrurile vieții prezente. Ce fel de fecioară ești tu, iubitule? Înțelepciunea este dovedită în viață prin trăirea adevărului și a binelui, iar neînțelepciunea, sau nebunia este dovedită prin cunoașterea adevărului cu mintea, dar nu este trăit cu viața. Formalismul, de orice fel ar fi el, arată lipsă de înțelepciune. Creștinismul viu, așa cum trăia el în primele timpuri ale bisericii, avea ca semn deosebitor așteptarea cu adevărat a venirii Domnului Isus. Ni se spune că tesalonicenii, se întorsesele de la idol la Dumnezeu ca să slujească Dumnezeului celui viu și adevărat și să aștepte din ceruri pe Fiul Său. Însă, curând după aceea, s-au vârât între ei oameni care mărturiseau creștinismul ca religie, dar fără viață. Puterea Duhului care face să strălucească viața din Dumnezeu nu se mai vedea decât la puțini dintre ei. Creștinii erau și unii și alții. Dar unii erau înțelepți pentru că primiseră pe Domnul Isus, care este înțelepciunea, ca mântuitor și Domn al vieților, iar alții neînțelepți, care se foloseau numai de numele lui, de formă. Cei care trăiau cu adevărat cuvântul, erau într-o așteptare vie și gata oricând când se întâlnească pe Domnul când se va arăta pe noi, pentru că primiseră iertarea, viața și pe Duhul Sfânt. Iar ceilalți nechipzuiții erau ocupați cu altceva, nu cu acest mare eveniment care trebuie să se întâmple, deci nu erau gata pentru întâmpinare. Viața lor cu Hristos se vedea numai din împlinirea formelor religioase din afară, forme de evlavie, dar fără putere. Au mărturisit că fac parte din cei poftiți la masa Domnului, dar nu l-au lăsat să pătrundă în inimile lor. Ei au umblat mai mult după mesele de pe pământ pentru trup. Sunt două feluri de așteptători. Unii de formă, care zic numai cu buzere, aștept în învierea și pe Domnul. Și apoi este cealaltă categorie care îl așteaptă cu adevărat, clipă de clipă, printr-o viață sfântă și plină de râvnă în lucrarea mântuirii. Dar e ușor să vorbești despre altul sau despre lume în general. Când e vorba de mine, aici e mai greu. Cum aștept eu pe Domnul? Ce spune trăirea mea? despre acest lucru. Spre ce îmi îndrept eu mai mult inima și lucrarea zilnică? Iată întrebări grele pe care trebuie să mi le pun clipă de clipă și să fiu sincer în răspunsul pe care îl dau. Sunt fecioară înțeleaptă sau cum? Să mă cercetez acum cât mai e vreme. Domnul Iisus arată în versetul 3 că... Cele nechipzuite când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Vedeți, nu-i de ajuns să fii fecioară, ci trebuie să fi și înțeleaptă. Mirele nu caută fecioare oricum ar fi, ci caută fecioare înțelepte, sănătoase, credincioase și frumoase. O fecioară cocoșată sau nebună sau proastă sau urâtă nu mai dorește mirele. Domnul Isus, mirele ceresc, Caută suflete fecioare, dar nu numai fecioare, ci și înțelepte și frumoase. El și-a trimis pe Marele Eliezer, adică Duhul Sfânt, să caute și să pregătească fecioare pentru nunta care va avea loc în curând. Sufletul fecioară trebuie să fie curat, vindecat de orice boală, îmbrăcat în haine albe și împodobit cu cele mai alese podoabe, ca să fie frumos. Apoi, Trebuie să urmeze zilnic școala înțelepciunii dumnezeiești și în felul acesta să-și aștepte mirele. Nechipzuința celor cinci fecioare consta în faptul că nu și-au luat un delen pentru candele. Dar la ce e bună candela dacă nu luminează? Și ceea ce o face să lumineze este un delenul. La ce sunt bune toate formele și practicile religioase? Dacă din viață lipsește lumina unei trăiri sfinte, la ce bun să ai de toate dacă n-ai lumină? Toată înțelepciunea celorlalte cinci fecioare era că aveau rezerve de lemn pentru lumină. Într-o noapte neagră, cel din tâi lucru e să ai lumină. Dacă ai de toate și n-ai lumină, cum vei ști să mergi pe calea cea bună? Toată înțelepciunea unui urmaș al Domnului Hristos E să aibă lumină, să aibă rezervă din combustibilul care întreține lumină. Trăim în noaptea cea mai neagră a păcatului și a necredinței. Cum vom ști să mergem pe calea mântuirii dacă nu avem lumină? Lumina este semnul că sunt fecioară care aștept mirele ceresc. Lumina este și pentru mire semnul că sunt al lui. Care este grija ta cea dintre copii la lui Dumnezeu? fratele meu, n-ar trebui să fie oare unde lemnul? Unde lemnul Duhului Sfânt în mine, roadele Duhului Sfânt în viața mea, Acestea mi dau lumină, acestea mă păstrează curat și frumos pentru mirele meu ceresc. Dacă nu stau clipă de clipă sub călăuzirea Duhului Sfânt, dacă nu caut să trăiesc viața Domnului Isus, nu pot avea lumină. Viața mea luminează puternic numai atunci când îmi păstrez haina albă, căci culoarea albă redă lumina în întregime. Toate celelalte culori nu redau lumina. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu și ea îi va fi dată, ne spune cuvântul în Iacov. Să cerem de la Dumnezeu înțelepciunea care ne păstrează viața în lumină, care ne adună un de lemn în candele, ca să putem aștepta pe mirele nostru cel drag și scump când va veni, cât de curând să-și ia mireasa. În versetul 4, Domnul Isus ne spune că fecioarele înțelepte împreună cu candelele și-au luat și unde le lemn în vase. Când pleci cu trenul dintr-o localitate în alta sau dintr-o țară în alta, nu-ți faci oare socotelile și nu te pregătești în vederea aceasta? Îți iei tot ce-ți trebuie, asta înseamnă că gândești. Domnul Isus vrea să aibă urmași care gândesc. Candela este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea spune psalmistul. Un delemnul este simbolul Duhului Sfânt. Vasul este ființa omului, trupul și inima lui care trebuie umplute cu Duhul Sfânt. În pilda spusă de Domnul Isus, toate feciarele aveau și candele și vase. Un timp oarecare nu s-au putut observa nicio deosebire între ele, dar mai târziu s-a văzut deosebirea, nu toate aveau și unde lemnul de rezervă. Deci, din cei care se numesc creștini, toți cunosc Scriptura într-o măsură oarecare, deci au candele, toți au auzit solia că Domnul Iisus vine, dar nu toți au Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu ne folosește la nimic cunoștința Cuvântului Lui Dumnezeu. Teoria adevărului fără Duhul Sfânt nu poate învia sufletul, nici sfinții inimă. Omul poate cunoaște foarte bine poruncile și făgăduințele Bibliei. Dacă Duhului Dumnezeu nu întipărește adevărul în inimă, atunci caracterul nu va fi transformat. Fără a fi luminați de Duhul Sfânt, oamenii nu vor putea deosebi adevărul de rătăcire și vor cădea sub ispitele diavolului. Cei reprezentați prin fecioarele nechivzuite sunt fățarnici. Ei prețuiesc adevărul, îl spun și altora, se simt atrași spre cei ce-l mărturisesc, dar nu s-au supus lucrării Duhului Sfânt. Ei n-au căzut pe stânga Iisus Hristos și n-au lăsat să le fie zdrobită firea lor cea veche. Duhul Sfânt lucrează în inimă numai în măsura în care omul dorește și consimte ca Duhul să facă din el o făptură nouă. Creștinii cu o viață de credință de suprafață sunt reprezentați prin fecioarele nechipzuite. Tot ce fac, fac numai de formă, cum zice prorocul Ezechiel. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca poporul meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Citatul acesta se află în cartea lui Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 31. Fecioarele înțelepte însă și-au luat cu ele și unde le în învase, Credincioși și adevărați nu se mulțumesc numai cu cunoașterea literei Sfintei Scripturi, ci ei stăruiesc după plinătatea Duhului Sfânt, după o trăire adică adevărată în neprihănire, după o viață plină de roade și de lumină în toate ocaziile. Așa dovedesc ei că sunt născuți din Hristos înțelepciunea, în felul acesta pot arăta că sunt fii ai înțelepciunii. A avea un delemn în vase, un delemn de rezervă, Aici este toată înțelepciunea. Când pornești pe drumul credinței, pornești pe o cale lungă și deci trebuie să fii pregătit și bine echipat. Cei mai mulți pornesc foarte bine, strălucitori, înflăcărați, gata pentru orice, dar după scurtă vreme totul se stinge și rămân în întuneric, ca și cei care n-au pornit deloc. Aceștia nu și-au luat un delemn în vase de rezerve, ci au trăit o viață de moment și de suprafață. Doamne! Fă-mă, te rog, o fecioară înțeleaptă, ca să pot să merg până la capăt pe drumul credinței, plin de Duhul Tău cel Sfânt, plin de un lemnul bucuriei și al nădejdi, și așa să te aștepte pe tine. Amin. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 216 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să facă din noi toți fecioare înțelepte, care să vegem asupra felului de viață cum trăim, să ne umplem de-acum vasele cu undelem în vederea așteptării mirelui nostru drag pe care îl invităm și pe care aceasta. Amin! Vino Doamne Iisuse! Piruitori, Biruitori, Biruitori suntem când mai deplin, când mai adânc Isuse te Slava, pinfla care a hotărmit, un bogat, un sublim noi vrem să